Розділ 7. Січень 1975. Коли пролунав останній дзвоник, тот пішов зі школи сам, узяв ровера і покрутив педалі в парк. Там знайшов порожню лавку, поставив швін на відкидну ніжку і витяг із кишені свій табель. Розвернувся навколо, щоб побачити, чи на нього бува не дивиться хтось знайомий, але в полі зору були тільки двоє старшокласників, які лизалися біля ставка, та ще парочка задрипаних п'янюх, що передавали з руку руки паперовий бакет із бухлом у середині. «Падлючі, брудні бомжари», – подумав він. Але сумно йому було не через бомжів. Він розгорнув табель. «Англійська – сі. Історія Америки – сі». Наука про землю Д. Суспільство знавство Б. Початкова французька Ф. Вступ до алгебри Ф. Буквині позначки в американській системі освіти використовуються за шкалою, де А відмінно 91-100%, Б добре 85-90%, С за 76-84%, Д. «Незадовільно» – 75%. «І» і «Ф» – «Незалік» – менше за 75%. Однак ця шкала різниться залежно від навчального закладу. Він довго дивився на оцінки, не вірячи своїм очам. Знав, що буде погано, але виявилося ще гірше. То була катастрофа. «Може, воно і не краще?» – зненацька озвався до нього внутрішній голос – Може, ти навіть умисно це зробив? По глибині душі хочеш, щоб це скінчилося. Тобі потрібно, щоб це скінчилося, поки не сталося чогось лихого. Але він грубо відкинув от себе цю думку. Нічого поганого статися не могло. Він міцно тримав Дюсандера в кулаку. Цілком і повністю. Старий думав, що в одного з тодових друзів є лист, але не знав у котрого. Якби з Тодом щось сталося, бодай щонебудь, той лист мав потрапити в поліцію. Колись він думав, що Дюсандер так і спробує. Та тепер той був за старий, щоб утікати, навіть якби мав фору. Він під контролем, чорт забирай. Прошепотів Тод і вдарив колоком собі в стегно Та так сильно, що стислися м'язи. Розмовляти із собою це хріново. Із собою розмовляють психи. Ця звичка в нього з'явилася тижнів із шість тому, і він чомусь ніяк не міг її позбутися. Кілька разів помічав, що люди якось дивно на нього зиркають через це. Серед тих людей було і декілька вчителів. І той вишкрібок Берні Еверсон підійшов до нього і прямо спитав, чи в нього вальти тасуються. Тодд ледве стримався тоді, щоб не зацідити малому педику в рота. Але всі ці діла – сварки, бійки, кулаки – «Нічого хорошого з них не виходило. За таке тебе завжди і скрізь вносять у чорні списки. Розмовляти з собою погано, так, але...» «Сни теж лажові», – прошепотів він. Але цього разу не бив себе. Останнім часом сни йому снилися дуже нехороші. У тих снах він завжди був в уніформі в'язня, стояв у шерензі із сотнями виснажених людей. Повітря тхнуло горілим, він чув уривче стеревіння двигунів бульдозерів. Потім до голови шеренги підходив Дюсандер і показував то на того, то на того. Їх залишали, а решта крокували до крематоріїв. Дехто впирався і відбивався ногами, але більшість були для цього надто вимучені голодом, надто виснажені. Раптом Дюсандер опинявся навпроти Тода. Їхні погляди зустрічалися і не ставала довга паралізуюча мить. А потім Дюсандер наводив вицвілу парасольку на Тодда. «Цього заберіть у лабораторію», – командував Дюсандер у вісні. Губа задиралася і оголювала штучні зуби. «Заберіть цього американського хлопчиська». В іншому сні він був обраний в уніформу СС. Чоботи начищені до дзеркального блиску. Емблема з черепом і блискавка сяяли. Але він стояв посеред бульвару Санта-Доната, і всі на нього вирячалися. Люди тицяли пальцями. Хтось засміявся. В інших на обличчях був написаний шок, відраза чи гнів. У тому сні перед ним зі скреготом загальмувала стара тачка, і у віконце виглянув Дюсандер. Дюсандер майже мумія, якому з виду було двісті років, а шкіра нагадувала пожовклий пергамент. «А я тебе знаю», – принизливо проголосив сно Дюсандер. Обвів поглядом вуличних роззяв і знову подивився на Тода. «Ти був головний у Патині. Дивіться всі. Перед вами кривавий біс Патина, гімлерів експерт з ефективності. Ти винен у вбивствах. Ти винен, м'яснику. Ти винен, убивце немовлят. Ти винен!» А ще в іншому сні на ньому була смуга староба засудженого, і його вели коридором із кам'яними стінами двоє глядачів, що зовні дуже нагадували його батьків бо обох на руках виднілися жовті пов'язки з зіркою Давида. Позаду йшов священник і читав із второзаконня. Тод озирнувся через плече і побачив, що той священник – Дюсандер, і що на ньому чорний плащ офіцера СС. Наприкінці кам'яного коридору подвійні двері відчинялися у восьмикутну кімнату зі скляними стінами. Посередині стояв ешафот. А за скляними стінами купчилися виснажені люди, усі голі. Усі дивилися на нього однаковими поглядами, темними, безвиразними. У всіх на руках були і сині номери. Нічого, прошепотів тот сам до себе. Усе ж нормально, справді, усе під контролем. Парочка, що цілувалася, глянула на нього скоса. Тот люто вирячився на них, мовляв, ану, ну, зморозьте щось. Вони відвели погляди. Невже цей хлопчик вишкірив зуби? Тод підвівся, запхав табель у передню кишеню і сів на велик. Та поїхав до аптеки, розташованої за два квартали звідти. Там придбав пляшечку засобу для виведення чорнила і ручку з тонким кінчиком, що писали синім чорнилом. А потім повернувся в парк, Паручки вже не було, зате бомжі досі засмерджували все навколо і поміняв оцінку з англійської на «бі», з історії на «ей», з науки про землю на «бі», з початкової французької на «сі», а зі вступу до алгебри на «бі». Суспільство знавство він витер повністю, а потім просто знову вписав, щоб у картки був однорідний вигляд. Однорідний, як однострої, так. Та нічого, прошепотів він сам до себе, це їх затримає. Затримає стопудів Якось глупої ночі, ближче до кінця місяця після другої години Курт Д'юсандер прокинувся, несамовито борсаючись у ковдрі і простирадлі Та враз його огорнула темрява, липка і лячна Паралізований жахом, він хапав ротом повітря та все одно задихався Не наче важка брила лежала на його грудях Подумалося, що це серцевий напад. Він розмахував руками в пітьмі, щоб намацати лампу, і мало не скинув її з тумбочки, коли вмикав. «Я у себе в кімнаті», – подумав він. «У своїй спальні тут, у санта Донате, тут, у Каліфорнії тут, в Америці. Бачиш ті самі коричневі штори, затулені на тому самому вікні, ті самі полиці, заставлені дешевими книжками в паперових обкладинках з книгарні на Сорен-стріт». Той самий сірий килим, блакитні шпалери, ніякого серцевого нападу, ніяких джунглів, жодних очей. Однак той жах досі липнув до нього, як смердюча невичинена шкура, і серце не зупиняло свій забіг. Сон повернувся. Він знав, що рано чи пізно так і буде, якщо хлопець не відступиться. Проклятущий хлопець! Дюсандер вважав, що той лист, про який хлопець говорив, просто блеф та ще й поганенький. Він, певно, у якомусь детективному телесеріалі про таке почув. Якому другу цей хлопець міг довіряти аж настільки, щоб дати такий важливий лист і не боятися, що його прочитають? Жодному другу, от якому. Принаймні, він так думав. Та якби ж знаття на всі сто. З артритним, болючим клацанням суглобів його руки стислися, а потім повільно розтиснулися. Він узяв зі столика пачку сигарет і запалив одну, байдуже чиркнувши сірником об стовпчик ліжка. Стрілки годинника показували другу сорок одну. Цієї ночі він уже не засне. Він вдихнув дим і зайшовся у спазмах затяжного тріскучого кашлю. Уже не засне, якщо не спуститься вниз і не перехилить чарку. Чи дві, чи три. А за останні шість тижнів чи десь так він випив предостатньо. Він уже не той молодик, який чарку за чаркою міг заливати в себе випивку, так як тоді, коли служив офіцером і був у відпустці в Берліні 39-го. Коли в повітрі пахло перемогою, і звідусіль вони чули голос фюрера, бачили його полум'яні очі, владний погляд. «Хлопець, проклятущий хлопець!» «Будь чесним!» – промовив він. І від звуку власного голосу, що пролунав у тихій кімнаті, аж трохи здригнувся. Звички розмовляти із собою Дюсандер не мав. Але разом із тим робив це вже не вперше. Упродовж останніх тижнів у Патині, коли навколо них розвалювався на шматки світ, а на сході спершу щодня, а потім уже й щогодини, дедалі гучніше, долинав загрозливий російський грім, він то переставав говорити із собою, то починав знову. О тій порі розмовляти із самим собою здавалося цілком природним. У нього був стрес, а люди під дією стресу часто роблять щось дивне. Хапають рукою свої яйця крізь кишеню штанів, клацають зубами. Зубами в них чудово клацав Вольф і вишкіряв їх при цьому. Гуфман клацав пальцями і барабани в ними по стегнах, цілковито несвідомо вибиваючи швидкі й складні ритми. Він, Курт Дюсандер, часом розмовляв сам із собою. Але тепер... «У тебе знову стрес», – голос промовив він, розуміючи, що цього разу говорить німецькою. Ось уже багато років він не розмовляв німецькою, але тієї миті рідна мова здавалася такою теплою і втішною. Вона заколисувала, полегшувала тягар. Приємна і темна мова. «Так, у тебе стрес через цього хлопця. Але будь чесним сам із собою. Для брехні зараз надто рання година». Ти не надто жалкуєш про те, що розказував. Попервах ти дико боявся, що хлопець не зможе чи не схоче тримати язика за зубами. Він міг розпотякати другові, а той би передав далі іншому другові, а той інший ще двом. Але якщо вже він досі зберігав таємницю, той далі берегтиме. Якщо мене заберуть, він втратить свою, говорючу, книжку. Чи таким він мене вважає? Думаю так. Він замовк, але думки мчали далі. Йому дуже самотньо жилося, і ніхто про це не знав. Жодна жива душа. Бували такі дні, коли він майже всерйоз замислювався про самогубство. Відлюдник із нього виявився кепським. Він не чув жодного людського голосу, крім того, який линув із радіоприймача. Люди, які його навідували, завжди стояли на іншому боці брудного квадрата скла. Він був старим чоловіком і боявся смерті. Більше ніж смерті, боявся бути старим чоловіком, котрий у цілому світі сам один. Іноді сичовий міхур міг зіграти з ним злий жарт уже на півдорозі до туалету на штанях розпливалася темна пляма. У вогку погоду суглоби спочатку пульсували від болю, а потім починали волати про нього. І бували дні, коли від сходу до заходу сонця він міг вижарти цілу банку болетамівного артрит Формула. Та все одно аспірин лише придумлював біль, і найпростіші дії – узяти книжку з полиці чи перемкнути телеканал – перетворювалися на болісне випробування. Сильно впав зір. Іноді він перевертав речі, обдарав собі щиколотки, бився головою. Жив у постійному страху, що зламає собі щось і не зможе доповзти до телефону, а також у страху, що доповзе і якийсь лікар викриє його справдешнє минуле, побачивши, що в містера Денкера абсолютно порожня медична карта. Присутність хлопця трохи тамувала ці страждання. Коли хлопець був поряд, Дюсандер пригадував давні часи. Пам'ять про ті дні була навдивовижу, перверзійно чіткою. Списки імен і подій лилися з нього нескінченним потоком. Він навіть пам'ятав, якою була погода того чи того дня. Він пам'ятав рядового Генрайда, кулеметника з північно східної вежі, і великий жировик, що ріс у рядового Генрайда між очима. Його прозивали Триоким чи Старим Циклопом. Пригадував і Кеселя, що мав при собі фотографію своєї подружки. Геть чистогола гола, вона лежала на канапі, закинувши за голову руки. Той кесель ходив і всім її показував. Пам'ятав прізвища лікарів та їхні експерименти – боліві пороги, мозкові хвилі чоловіків і жінок при смерті, фізіологічне гальмування, наслідки різноманітних видів радіації та ще десятки інших дослідів. Сотні інших. Він знав, що розмовляє з хлопчиком так, як це роблять усі старі люди, але думав, що пощастило йому значно більше, ніж більшості стариганів, чиї слухачі були нетерплячі, незацікавлені чи відверто грубі. Його ж слухач слухав із роззявленим ротом. Невже кілька нічних кошмарів така вже велика ціна за це все? Він розчавив недопалок, ліг на спину, якийсь час витріщався на стелю, а тоді спустив ноги на підлогу Подумав, що вони з хлопцем мерзенні й огидні Живляться один від одного Один одного пожирають Якщо в нього самого іноді болів живіт Від того темного, але жирного їдла Яке вони споживали по обіді в нього на кухні То як було хлопцеві? Чи добре йому спалося? Мабуть, ні Пізніше Дюсандер подумав, що хлопчик став якийсь блідий і худіший, ніж тоді, коли вперше з'явився в його Дюсандера житті. Перетнувши кімнату, він відчинив дверця вбудованої шафи. Швидким рухом прогортав вішаки, сягнув рукою праворуч у темряву і витяг фальшиву уніформу. Шкурою стерв'ятника вона звисла в нього в руці. Він торкнувся її іншою рукою. Торкнувся, а потім ніжно погладив. Минуло дуже багато часу, перш ніж він спустився з нею вниз і повільно вдягнув, застебнув на всі гудзики і пасок та фальшиву змійку ширіньки і лише тоді глянув на себе в дзеркало. Подивився і задоволено кивнув. Потім повернувся в ліжко, ліг і знову закурив. А коли цигарка догоріла, йому знову схотілося спати. Він вимкнув лампу, не вірячи, що сон прийде так легко. Але через 5 хвилин уже спав. І цього разу без жодних сновидінь.